Slavoslovia a 163-a, de iubire și de slavă, către Mântuitorul nostru. Aleluia lui Ia Doamne, să-i Mântuitorule, Te iubim și să mulțumim, fiindcă păcatele, neputințele și bolile noastre le-ai purtat, iar pe noi de ele ne-ai curățat. Al lui slavă ție, Doamne, să-i Mântuitorule, Te iubim și să mulțumim, fiindcă în Corabia Bisericii tale ne-ai luat. Și de furtunile trupului lumii și demonilor ne-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate mântuitorului, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă gura sufletului nostru ai dezlegat, iar rugăciunea de iubire și slavă ai ascultat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate mântuitorului, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă mâna sufletului nostru ai îndreptat, iar ea, mila și dragostea și fapta ta a lucrat, Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoase Mântuitorile, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din iubire, cu slurba și cu împlinirea fericirilor, ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoase Mântuitorile, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din mormântul trupului ne-ai înviat și glasul tău, în noi, l-am ascultat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoase Mântuitorile, Te iubim și îți mulțumim fiindcă războiul gândelor pentru noi l-ai purtat și o cara cu unii de spini ai luat. Aleluia slavă ți Doamne, să-i stoase te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe calea ta ne-ai purtat, adevărul tău ne-ai învățat și viața ta pentru viața noastră ți-ai dat. Aleluia slavă ți doamnei Doamne, să-i stoase Mântuitorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă minunile tale pentru noi și cu noi le-ai înfăptuit, și-a așezat, Adeluia, slavă Slavăție, Doamne Iristoase mântuitorile. Te iubim și ți mulțumim, fiindcă să ne luăm Crucea ne-a arătat și prin aripile ei îngerești la cer, ne-ai urcat.